Двете линии Беседа от учителя държа на предобщия окултен клас на 13 юни 1934 г. София Добрата молитва Размишление Изпяхме духът Божий Ще прочета от пета глава от послание към Ефесяните от 11 до 20 стих. Изпяхме Махар Бенуаба. Имате ли някоя тема? Не. Човек, като отиде на онзи свят, 120 годишен, с каква форма ще бъде? Като стане на 120 години, какво ще отидете? Някой път човек говори за известен морал, за добротетели, за любов. Човек може да остави тялото си тук, всичкото оставя. И горе ще отиде без никаква тежест. Без да тежи ще трябва да влезе в другия свят. Каква форма ще има? Ако ви зададат една задача една от най-простите и елементарни задачи, как бихте я разрешили? Ако ти кажат, защо Господ направи човека такъв? Знаете ли какво значат думите, защо направил Господа човека такъв? Българите ще кажат, Направил сина си воденичар. Какво разбирате под думите? Турил го да мели брашно. Казвате, направил Бог човек. Какво разбирате вие под това? Как го е направил воденичар? Направил ли го е да краде брашно? Направил го е да мели брашното. А ако краде, кой е вършил кражбата, баща му ли? Някой проявил някоя слабост. Казват Господ го е направил такъв. Господ е направил пияниците в света. Някой лъжец казва, че Господ го е направил такъв. Някой, не си удържа на думата, казват Господ го е направил такъв. Някой е направил някоя погрешка, има някоя слабост, пак казват Господ такъв го е направил. Тези, които говорят така, говорят глупости. Това са глупави разсъждения. Така и Магарето разсъждава. Тук имате пет линии. Съвременното пет на тези пет линии ще имате нотите. Ако сте музиканти, но ако не сте музиканти, какво ще направите с тези пет ако не сте музиканти, можете да турите нотите където и да е. Можете да предполагате само за местата им. Трябва да разбирате законите. Не е, че природата е създала тези пет линии и петолинието. Човек ги е създал. Това е едно човешко произведение. Но оказвам. Представете си едно въже, което е дебело в диаметър 1 см. Друго въже, което е дебело в диаметър 2 см, трето въже с диаметър 3 см, четвърто 4 пето 5, 5 см и тези въжета по издържливост не са еднакви. Представете си, че тези въжета имат съзнание като човек. Ако на първото въже моторите е 5 кг и то се скъса, то къде ще бъде погрешката? Едното показва, че това въже ще издържи само 1 килограм. Въжето с диаметър 2 см издържа 2 кг тежест. Това с 3 см диаметър 3 кг тежест, с 4 см диаметър 4 кг и тъй надатък. Да кажем, че онзи, който е направил тези въжета, туди това като закон. Ако вие сега турите с първото въже тежест с 2 кг и то се скъса, то вие ще кажете, защо го е направил такова? Онзи, който е направил въжетата, е написал, че на първото въже може да се тури само 1 кг тежест. Но разбира се, по някой път едно въже с дебилина 1 см не може да издържи тежеста на 1 кг злато. Вие ще кажете, това е едно противоречие. Да обясня. Да кажем, че това злато е нагорещено и имба има температура от 100 до 300 градуса. Как ще издържа? Вие ще кажете, това е 1 килограм. Да, но то е нагорещено. Един килограм тежест, това е една опасна тежина. Това злато съблъзнява. Един килограм злато в сегашно време, това са 200 наполеона. Колко струват 200 наполеона златни? Един наполеон струва около 600 лева. Тогава 200 наполеона ще струват 120 000 лева. Мислите ли, че тук правоверните в класа, ако ги оставите в нашите приемни стаи и оставите едно пълто с 120 000 лева, мислите ли, че ако ги оставите да преспият една вечер, те няма да бъркат в чобовете ви? Аз не мисля. Аз зная какъв процент ще издържат. За мен има един математически закон. Вие някои път употребявате израза честен човек. Честен човек е само този, който издържа изпита. Честен за мен човек е този, който като го турят в стаята да за 120 000 лева да не краде. Работата е сега къде седи престъплението. Да пренесеш един килограм злато от едно място на друго не е престъпление. Но представете си, че това злато, което той е взел и го тури в дрехите си, той има едни дрехи, които Господ му е дал. Те са направени от един хубав плат. И като вземе тези крадени пари и ги тори в джоповете си, те ще му прегорят дрехите. А дрехите му струват повече отколкото крадените пари. Крадените пари струват 120 хиляди лева, а дрехите му струват даже 5 милиона. Къде е умността на този брат? И ще тури тези пари в чобовете си, за да прегорят дрехите. Това не е морално. С един килограм злато ще отцапаш съзнанието си, ума си, сърцето си. Та типа, най-първо нямаш вяра в Бог. Ти ще откраднеш от някъде, за да се прехраниш. Ще кажеш, гладен няма да умра я. Хубаво сега. Защо ще отидеш да крадеш баща си? Защо ще отидеш да намериш един шперц и да отидеш да крадеш от касата на баща си? Защо не му кажеш? Татко, може ли да ми дадеш? Кое е по-хубаво сега? Че баща ти живее в един голям богаташ. Похлопай, похлопай на вратата на баща си, кажи му. Във всяка една къща има един апартамент на баща ти, по хлопа и на адреса му. Ако ти кажат «Кой хлопа?» ще си кажеш името. Кажете името си. Баща ти всякога е занят, но гости не приема. Баща ти много нарядко приема. Ти името си ще му кажеш. Ти ще кажеш, кой ще ходи да смущава баща ми? Ти не искаш да смущаваш баща си, а пък смущаваш брата си. Ти ако бъркаш в джоба на един брат, кое е по-хубаво, да смутиш баща си или да бъркаш в чоба му? Така да Всички вие носите един морал незавършен. Още не сте праведни. Не сте и свети. Човек трябва да бъде и светия, и слуга, и брат, и ученик. Вие сте кандидати за свети, но още първа степен на свети не сте. Значи свеща е направена, но не е запалена. Не се знае как ще гори. Вие сте слуги, но не сте слугували. Вие сте брат, но не сте показали още своята любов. Вие сте ученик, но още не сте учили. Вие казвате, че вярвате в Христа. Това са празни работи. Не сте учили още. Аз го вярвам, че има учени професори в Софийските университети, или в Кембричкия университет, или в Харвардския университет. Но това няма да ме направи учен човек. Един християнин трябва да има учението на Христа. Не можеш да бъдеш християнин, ако нямаш знанието на Христа. Ако нямаш неговия дух, ти не можеш да бъдеш християнин. Как ще бъдеш математика, ако не знаеш от математиката? Как ще бъдеш ботаник, ако не знаеш нещо от ботаниката? Как ще бъдеш астроном, ако не знаеш нещо от астрономията? Как ще бъдеш пророк, ако не знаеш как да проричаш? Но ти ще вземеш кафето и ще видиш какво е написано там. Нищо няма написано там. Това са долапи. Той ще тори боба си и ще нареди боба и по тези зрънца ще каже нещо. И после ще каже Така говорят боговете. Ако вие разглеждате човешкия организъм на съвременните философи, какво понятие ще си представите? Каква наука е съвременната философия? То Истината ли представляват или представляват нещата, каквито не са? Когато те е фотографират, ще те фотографират като един арапин. И който те види ще каже – какъв красавец! Онзи, който фотографира и онзи, който види, не казват истината. Най-първо във фотографията няма у тези основни черти, дето има бръчки, той им прави кожата гладка. Направила една возъчна статуя и казва Отлично, много младо лице. Хубаво. в какво седи ценността на една книга? Ако вземеш една бяла книга, на която няма нищо написано, коя книга е по -ценна? Написаната или ненаписаната. Ако си един бакалин, тогава ненаписаните книги ще цените повече от написаните. Ако увивате нещо с тях, бакалинът има съвсем друг мурал. Но, казвам, написаните книги имат по-голяма стойност от ненаписаните книги. И ако вие сте ненаписана книга, къде е вашата стойност? Ще дойде някой брат, който е много скромен и ще каже така. Много страдам. Можете ли да ми помогнете? Майка ми е умряла. И гледа надолу. Той е един дулъпчия, който иска да лъже. Турците казват. Който гледа на земята, душата изгаря. Човек, като ти иска нещо, не може да те гледа в очите. Тогава той лъже. Казват. Отсрам гледа надолу. Всеки човек, който като ти говори гледа в земята, дръж го извън вратата. После има и други хора. Други хитреци. Той несъзнателно прави някои работи. Като говори с тебе, гледате в очите. Тези умните, религиозните, те са поучени. Той те гледа право в очите, но като си мръднеш малко очите на някъде и не го гледаш, той ще си свие устата и ще я изкриви. Аз му казвам, да си вървиш сега. Сега. Минали са времената на лъжата в света? Няма нищо скрито покрито. В невидимия свят вътре, в който живеете, тези разумните същества, щом направиш едно престъпление, казват ти. Защо лъжиш? Ти се смутиш тогава, мислиш и после се оправдаваш. Така казвам Аз ви навеждам на тази мисъл. В света има две линии, по които човек може да върви. Вашето бъдеще зависи от това. Зависи от това дали спазвате Божиите закони, така както Бог ги е създал. Бог ви е създал не за престъпници. И тогава нямате право за вашите престъпления да казвате Бог така ни е създал. Не ме е създал Бог да стана пияница. Ако съм станал пияница, зависи напълно от мен. Също така, ако съм бил крадец, пак зависи от мен. Бог е допуснал да имаш собственост, но тази собственост ни най-малко не включва, че ти трябва да крадеш. Нито Бог е направил някого да лъже. Лъжата проистича от страха. Но страхът всякога се ражда от едно престъпление – ни най-малко Бог не е направил човека за престъпление, ни най-малко Бог не е направил човека да се занимава с лакомство. Създал му е стомаха. въввел го е в един свят да мисли и когато гледа всичко, което Бог е създал, ни най-малко не го е създал да се зароди у него мисъл и желание да вземе мястото на Господа да управлява хората». Вие можете да запитате. От те се е зародило желанието у богатите да обичат да се возят, другите да ги возят, както папата някога от Ватикана тогава го носиха на някоя носилка до някое място. И той ще си маха ръцете и ще ги благославя. От те се е зародило желанието на майката да вземе своето малко дете и да го носи. Това дете е било в нея, то е било като една мисъл в нея и тази мисъл сега отвън се е въплатила. Това беше в ума и, и сега излезнало из нея и тя го носи на ръце. Идеята на майката беше в ума и и сега тя я е носи на ръцете си. И вие можете да носите някоя ваша идея, както папата от Ватикана до Свети Петър. Тази идея може да ви благославя. Но дали ще ви благославя, това е въпрос. Вие можете да поддържате една мисъл от християнството. Нищо няма да ви ползва. Питаш ме. Православен ли си? Това е външна дреха. Ако ти не можеш да обичаш Бога, да живееш в Бога, какво ще те ползва другото? Истинското учение седи в това. Да живееш Бог и Бог да живее в тебе. Да живееш във въздуха и въздухът да влиза и излиза от тебе. Това е учението, от което можеш да се ползваш. И това учение трябва да седи в ума Христос казва Аз съм в Отца и Отец е в мене. Вие казвате, че само Христа може да живее така. А ние какви трябва да бъдем? Та да казвам, всички несрети и нещастия проистичат от една причина в света. Щом ти не живееш Бога и Бог не живее в тебе, ти можеш да извършиш всички престъпления. Щом живееш Бога и Бог живее в тебе, ти не можеш да извършиш никакво престъпление. Невъзможно е това, по никой начин. Когато ти извършиш престъплението, Бог не е присъствал там. Престъплението всякога проистича от това. В Бог ти не можеш да извършиш престъпление в огъня вътре. Защо да извършиш престъплението? Ти си извън Бог. Та, да когато извършиш престъплението при 2000 градуса температура или при 3000 градуса температура или при 10 градуса температура, значи присъствието на Бога човек по никой начин не може да извърши престъпление. Когато си извън Бога, температурата се намалява. Намалява се, намалява и дойде до 0 градуса. Тогава мислиш да извършиш престъплението. Щом почнеш да трепереш, дойдеш до студа, веднага ще откраднеш орган, обушта, и орган, дрехи, пари и всичко можеш да откраднеш и ще кажеш в ума си «Пари, дрехи, не ми трябва». И тук в изгрева вече се е започнало последното. Да, кореспонденти има, които ходят да разнасят нещата – какво е станало навсякъде и на всичко това му турят опашка. Не ходете да разнасяте нещата. Ако някой направил нещо, идете и му кажете Това и това си направил. Не е хубаво. Кажи му го както трябва. Трябва да има доблест един човек да си признае погрешката. Онзи, който е направил погрешката, нека дойде да си признае погрешката. Онзи, който е направил една погрешка, нека дойде да ми каже. Ще ми извиниш? Направих една погрешка. Благородство е това. А той, след като направил погрешката, ще дойде да ме лъже. Зад гърба ти е говорил нещо, а пък ти казва... Не е вярно това. Нищо не съм казал. Те е лъжат. Те е а пък. Той говори истината. Питам тогава. Какъв окултен ученик ще бъде това? Какъв окултист? Какъв ученик? Какъв син Божий може да бъде? Казвам му на страна. В твоя характер аз не уважавам това. Ти можеш да ми се сърдиш, но тази твоя черта не е хубава. Нищо повече не казвам. Това не е хубаво. Някои хора, които от 10 години не са се научили, ти натъпан ще му биеш. Те са като малките деца. Майката казва... Няма да буташ това. Но като излезе майката, детето се качи на крушата и яде от крушата. Има майки, които четат колко са крушите. Прочела тя 100 круши и после ги чете, но вижда, че липсват 10. И казва, къде са 10те круши? Сега помнете. В света има известен род престъпления, които са огън. Човек трябва да се пази от тях. Те носят много лоши последствия. И светията да направи едно престъпление ще носи и последствията. Давид направи едно престъпление от този род и близо 3000 години са минали и не може да се заличи престъплението. Кой как ходи и слуша за неговото престъпление? който чета Библията, чете, чете, че той взел жената на Урия. Давид видял тази жена и това била една много хубава жена. И царят казал на военоначалника си за Урии, ще го туриш в първите редове да го убият. И той задигнал жена му. Детето, което се родило, умря. И не може да се изличи това престъпление и в този свят, като четат това, Давид се е като че го ожегват. Веднага изпъква престъплението му в неговото съзнание. Та, да не мислите, че ако направите едно престъпление, че това ще се заглади после лесно. Хиляди години могат да седят следите му. Трябва да знаете, че в света Бог заличава всички престъпления, но кога? Само любовта е, която може да ги заглади. Докато дойде любовта, ще минат хиляди години. Но Божията любов всякога не действа. Божията любов действа само в крайни периоди, периодически. Будистите имат една философия – във всеки 360 милиона години, Божията любов веднъж се проявява да заличи всички грекове на хората. Да вземе кармата на хората, да ги очисти. Това е любовта. Любовта трябва да заглади всичко. Направиш едно престъпление, молиш се и тъкмо се успокоиш и пак минава през съзнанието ти извършеното престъпление. То наново изпъква в съзнанието ти. Так му се помолиш и престъплението изпъква в съзнанието ти. И много мъчно можеш да се освободиш от направеното престъпление. Казвам, престъпленията, които вършат хората, те са най-малките. От най-малките престъпления могат да се родят много лоши последствия. Здравето на човека, всички тези болести, всички съвременни болести се дължат на престъпленията. Има индивидуални престъпления, семейни, народни, общи престъпления. Трябва най-първо да вземеш участие в своите престъпления, но ще вземеш престъпленията на семейството, в което живееш, на народа, в който живееш, на човечеството, в което живееш, и народът и човечеството ще вземат участие в твоето престъпление, което ти си направил. Но ако ти дадеш повод за едно престъпление, ако направиш едно престъпление, могат да се поведат след тебе един милион хора и те да направят престъпление. Ти си направил престъпление, едно нищо наглед, но един милион хора, ако направят престъпление в това... Каква ще бъде твоята отговорност? Сега, един милион хора, от които всеки е откраднал по 100, 1000, 10 000 лева, и след като ги хванат и обесат, и половината турят на тебе. Тогава, за колко години вие можете да изплатите този дълг? А трябва да го платите. Вие имате една много повърхностна идея и казвате Господ ще заличи и прости. Има неща, които не са престъпление. Например, взел човека една ябълка от ябълковото дърво. Това не е престъпление. Минал по край някоя лоза и откъснал грозде. И това не е престъпление. Влезеш в дума на един богатаж, намериш кисията му, в която той има 200 наполеона. И на тебе ти трябва само един лев. Ти отиваш и вземаш само един лев. И това не е престъпление. Но задигнеш всичките пари. Това вече е престъпление. Не му му трябва един лев. Ще отвориш кесията и ще вземеш един лев. Ако... Като отворя своята или твоята кисия, взема толкова пари, колкото ми трябват, и ти като отвориш моята кисия, ще вземеш колкото ти трябва. Значи това е по Бога. Щом вземеш повече отколкото ти трябва, ти си извършил вече престъпление. И най-после можеш да отидеш при кисията и да попиташ попи моята кисия. Аз така разбирам учението. Ти влизаш и намираш палтото ми, намираш кесията ми, кесията ми има съзнание. В нея има 200 Наполеона. Да кажем, че на тебе ти трябва един Наполеон, ти питай кесията. Дай ми адреса на твое господар. Или, съобщи на господаря си, че ми трябва един Наполеон. Можете ли, разполагате ли да ми дадете толкова? Кесията ми веднага ще ми съобщи и аз ще кажа на кесията «Дайте му един наполен за моя сметка». «Вие питали ли сте някой път кесията?» «Ти искаш да направиш нещо. Питай!» «Това е един вътрешен морален закон». «Вие седите сега и някой от вас сте много неразположени». Има някои братия съвършенно неразположени, има някои братия съвършенно неразположени, по характер са много неразположени. Има млади и стари братия има, които са неразположени. Мнозина аз съм лекувал и те не са ми платили визитата. Мнозина има да дават, които не са давали нищо. Сед си и се потриват. За себе си правят всичко това. Не дават и минават за братя. Това не е братство. За всичко трябва да има една изправност. Човек трябва да е изправен. Не е за мен. Но човек е дошъл на земята и трябва да се учи. Изправност трябва. Като е изправен, Бог ще го изпита. Някой казва... Дал ми пари на заем. Казваш му. Ти, господа, питал ли си? Той ти казва. Питал го. Хубаво, щом си го питал, давам му пари. Онзи никога не е питал господа, той лъже. Аз го държа отговорен. Не, че е взел от мене пари. Много държа отговорен, че ме лъже. Ако Господ е казал, ще му дам. Колкото пъти каже Господ, 10 лева, 20 лева, 30 лева, толкова ще му дам. Но ако не е казал Господ, той лъже. Та второто положение, той може да ми каже. Господа не питах, но Тебе питам. Имам много нужда. Ако можеш да ми услужиш, той да остави на мене и да не ми определя време. Той да каже, сега имам нужда, но когато ти намериш за добре. И ако аз му услужа, той да бъде благодарен. И ако не му услужа, пак да бъде благодарен. Щом не мога да му услужа, има трети закон. Има възможност този и да пита, онзи да пита не само един брат, а втори, трети, четвърти да ходи при тях и да им каже Братко, имам нужда, но да не тори лъжа, той може да каже Аз едно време на брат ти направих голяма услуга, дадох му пари назаем Аз направих услугата на моя брат е в Америка да кажем а той си идва от Америка и го питам, този правил ли ти услуга? Той ми казва, никаква услуга не ми е правил. И освен, че не му е направил, но ме е закачил малко. Аз не обичам да пердаша дявола, понеже като го пердаша да не пострадат и други. Голям майстор е той в едно. Той се крие в яйцата. Ако речеш да го бутнеш в яйцата, ще щупиш всичките яйца. Ще имаш един дълъг дилав. Щом той влезе между яйцата в кошницата, ще извадиш яйцата едно по едно и ще го хванеш с дилава. Ще го извадиш по този начин и никой яйце няма да бъде щупено. Не оставяйте вашата кошница отворена, за да не влиза дявола. Не оставяйте вашия ум и вашето сърце отворени, да не може да влезе дяволът и да бърка в ума и в сърцето ви. Аз като говоря, някой може да каже Кого визираш? Всички визира? А пък и специално мога да кажа кого визира? Аз мисля един ден... Да свърша с някое отношение. Има неща, които не трябва да съществуват. Но знаете ли кога ще направя това? Когато тръгвам за небето. Сега няма да кажа, но когато тръгна с пърспорт за другия свят, ще дойде и ще ви кажа. Този и този и този. Ще ликвидирам и ще кажа. С Богом. И ще си замина. Но сега няма да кажа. Искам сега да остане в вас една основна мисъл. Не, че вие искате да вършите престъпление, но вие имате слабости, които момите имат. Слабостта на една мома седи в това, че тя няма да позволи на един овчар да я е целуне. Но на един княз не една целувка, но 10 ще му даде, понеже очаква нещо от него. Аз по-скоро бих дал овчарят да ме целуне, отколкото княжеския син. Княжеския син това е дявола. Овчарят това е Христос. И вас ви целуват княжеските синове. Да престане да ви целува княжеския син. Нека овчарят да ви целува по-добре, отколкото един княжески син. Проявената Божия любов носи пълния живот. Аз един ден ще ви събера всички ви и ще ви преведа факти, каквито могат да извършат някои брати. Срамота е. Даже вън в света хората не са вършили такива работи. Има факти, че ако всички други ще бъдат такива братя, по-добре нямаме нужда от тях. Бесето от учителя държа на предобщи окултен клас на 13 юни 1934 г. в София.